П'ять років тому з батьком трапився банальний нещасний випадок. Взимку підсковзнувся на вулиці та гепнувся добряче. Перелом лівої руки. Руку зле склали, дві операції. Наслідок сила та міць до руки так і не повернулися. От і змушений був батько передати синові свої таланти і душу нехмарника вдоважок. Оце був шок. Спочатку почувався трішки незвично, лячно, бо відчув у собі ще чиюсь присутність. Сусід виявився приязним, спокійним, небалакучим, звиклися. Зате сила гони полягала не лише у вмінні владарювати стихіями, дощами, снігами, хмарами, деякими вітрами. Він бачив зазвичай, як усі нормальні люди, очима й водночас якимось чином міг бачити вночі, розумів мову птахів, тварин. З часом довідався, що при великому бажанні може читати думки людей, однак не всіх. Були такі, які просто не зчитувалися. Можливо, цей талант слід розвивати для кращого ефекту. Однак і цього, що вже має, цілком достатньо. Хлопець і не мислить поки що вдосконалюватися. Він перших три місяці перебував у якомусь напівнавіженому стані, вважаючи себе чи не самим господом Богом. Дівчата, які ще донедавна не завжди помічали нічим непримітного високого в тичках та худючого схожу на чахлика невмирущого юнака, враз аж надто активно почали ним цікавитися. Запрошували на побачення, пропонуючи відверто хлопцеві не тільки дружбу. Людина до всього звикає, особливо до розкоші, до багатства та й до всесильності також. Сашко відразу кинувся випробувати подаровані батьком сили. Так він тоді це сприймав. Наганяв на місто жахливі грозові дощі, частенько з градом, буреві, навіть випадково одного разу накликав смерч, тобто експериментував. Якось через свою необережність ледве не загинув. Батько попереджав, що існують хмари і дощі непідвладні силі гонехмарника, Ними управляти заборонялося, тим паче втручатися. Товже потрібна сила вищого гатунку. І влізати туди навіть небезпечно. Як розрізнити ці хмари? Дуже просто. Той, що живе в тобі, знає. Ага. Краще б він того не говорив. Не можна. Отже слід спробувати. І ось він, молодий, дурний, стоїть на дахівці 14-поверхового будинку і наперегір батькові та гонехмарнику простягає до неба руки. Зненацько його паралізує страх, бо те, що шкіриться до нього з неба, звичайним жартом назвати важко. І та енергетика, яка лється звідти надмогутня. Знає, коли не обірве зв'язок з тими хмарами, то вже точно гаплик. Те, що сидить у хмарі, повністю відбирає його волю та сили. І коли вже здається все, кінець, Чиєсь тепла рука спокійно опускається на його плечі, і він приходить до тями вже тут, на вершині світу. Спочатку думав, що потрапив у пекло. Чому не гаряче? Потім у рай, захолодно. Тоді познайомився з Юрком, який його врятував. Вибрики за тою горою, яка завжди так лякає і нервує Сашка, Юрко пояснював невигадливо. Це можливість порозумітися з ганихмарником без свідків. Хоча Кажани не думає, що все так просто у взаєманих цих двох. Сашко й досі не розуміє, хто він, цей Юрко, безтямно закоханий у львів-юнак. Знає кожну цеглинку, дбайливо припасовану в бруківку міста чи в його стіну. Може поіменно назвати кожного мешканця міста, не лише з нині сущих, а й з тих, кого давно нема. Від графа до нікчемного бомжа. Завжди виправдовує найбезглуздіші вчинки дітей свого міста. Сам так каже. Що вже й казати про історію Львова, яку він знає досконало. Одягнений завжди в біле, навіть у найпохмуріший день. Дуже любить гарбузове насіння. Дивак. Сашко досі не розуміє, чому тоді Юрко врятував його. Збоку так виглядає, що кажан не зовсім чиста сила. На це Юрко лише посміхнувся і відповів. Не милий дурний, Сашко. Не все так однозначно, друже. Ти надто високої думки про себе. Теж мені не чистий. Це звання також заслужити треба. Але ж я ділю своє тіло ще з одним «е». Та знаю, знаю. Твоя родина – це компроміс. А в тебе, як і в будь-кого з людей, зрештою завжди є право вибору. Між тим, що ви люди називаєте добром, і тим, що ви називаєте злом. Важливо це пам'ятати. Стій, Юро, ти кажеш, ви люди називаєте, то ти не людина. Машина світу надто складна для людського розуму, друже. Надто складна. Як то зараз молодь каже? О, не парся. Віджартовується Юрко. Він сприймає Сашка як рівного, і це імпонує хлопцеві. Чи це дружба? Навряд. Але, каже, ну після таких задушевних розмов, чомусь не дуже хочеться ще раз зустрічатися з Юрком. Поруч із ним Сашко завжди відчуває свою ущербність, як невповні людина. Та схоже Юркові до думок, каже, на байдуже. Він приходить несподівано і так само зникає. Вони завжди сперечаються, переважно через жінок. Для Ганехмарника важливою є можливість постійно кохатися з жінками. Сказати, що це заняття не подобається Кажанові безглуздо. Він відчував, коли вибирав для тілесних у дівчину чи жінку, істота всередині нього аж скаженіла від втіхи. У ньому прокидалися раптом найвишуканіші способи майстерності в спокутуванні. Тут Кажану нема рівних. І тоді йому може позаздрити навіть сам змій спокусник Зедемського саду чи Казанова. Та й жінки, які йому трапляються, не є аж надто важкодоступними. Щоб поборювати стихії, гонехмарнику просто необхідна жага пристрасті, вогонь, а де ж їх взяти, як не у жінки? Хіть страшна, все поглинаюча, спопиляюча. Жодна жінка не пожаліла ніколи про ночі, проведені з ним. Деякі закохувалися, однак Кажан примушував гонехмарника зробити все можливе, щоб цього не відбувалося. Тільки пристрасть, трішки навіженності і жодного кохання, задоволення для тіла. Незайманих дівчат вони майже не зачіпали. Це наче табу. Можливо, поки що. Юркові ж ці заняття не подобаються. Випалена пустеля, читається в душах змарнованих тобою дівчат, Сашо. То слова Юрка. Чи зможе хтось її відродити? Ех, Юрко, Юрко, дівчата ж віддаються. Завжди з власної волі. Бо хіба можна встояти перед глибиною смоляних очей, лірикою Петрарки, чарівною музикою поетичних слів Ліни Костенко чи ще когось там? Магнетизм наповнює повітря довкола хлопця, і противитися йому можуть одиниці. О ті постійні, безглузді Юркої розмови-нотації, що колись таки він натрапить на жінку чи дівчину, який буде начхати на його магнетизм, і він пропаде, бо закохається, набридли до чортиків. Кажан лишень посміхався на ті глупі балачки. Маючи вічність за плечима, знаючи нору всіх попередніх гоних марників, лишатися таким наївнячком? Надлишок феромонів, хімія, до чого тут кохання? Юрко ж твердив одне і те ж – так не можна, навіть для вічності чи для благих намірів, бла-бла-бла. Завжди є ті, у яких первісний інстинкт. Чи, як каже Юрко, хіть на першому місці. А діти – дурнуваті закидони, у гонехмарника промахів не буває. Це так втомлювало, діставало. Так звані просвітницькі бесіди закінчувалися однаково, сваркою. Але ось одного разу Юрко запропонував, каже, нові угоду. Спочатку жартома. Вибираєш дівчину, кандидатура погоджується з Юрком. І тоді розпочинається чесна гра. Зумієш звабити претендентку, потім закохати в себе і при цьому сам не закохаєшся, що не як розвеселило Сашка, більше ні слова моралістики. Програєш, тоді й дізнаєшся на вершині світу, що маєш виконати на